Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, ala ahsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih Ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah ta'ziman li shahnihi Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Adda'i la rirwanihi sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi Amma ba'd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 Ala manna علينا min nia min kisiraat nazimah. Kita senantiasa memuji Allah Taala dan bersyukur kepadanya dengan segala limpahan karunia rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di dalam majlis yang mulia yang merupakan majlis dikirlah. Iaitu majelis-majelis dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu <tuh> alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dari keterangan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. ...di dalam menjelaskan bentuk-bentuk penyelewengan atau penyimpangan dari kaum Sofiyah. Dengan berbagai bentuk penyelewengan. Di antaranya adalah perbuatan syirkum billah, kemudian hurufat dan hid'ah-hid'ah... ...yang banyak dilakukan oleh mereka. Dan kita telah uh, menyinggung di antara dalil yang sangat jelas... Yaitu kitab yang dijadikan sebagai kitab Kitab pedoman oleh mereka Di zaman kita sekarang ini Dan di zaman-zaman sebelumnya Naam Yaitu kitab yang sangat terkenal Kitab al barzanji dan juga Rosidah Al-Burdah yang selalu dipasangkan Di dalam acara-acara mereka Naam yang berisi Bentuk-bentuk kesyirikan. Demikian pula. Urafat dan bida'a-bida'a. Enam. Seperti yang telah kita sebutkan. Barakalafikum. Bahawa mereka. Lebih. Mengagungkan. Kitab-kitab tersebut. Bahkan lebih utama daripada Al-Quran. Sehingga mereka lebih menghafal. Al-Barazanji atau Qasidagur daripada Al-Quran. Enam. Padahal tidak ada dalil. Di dalam Al-Quran atau Hadis akan keutamaannya. Yang ada adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, membaca Al-Quran, satu huruf mendapatkan 10 pahala sampai 70 sampai 700 dan seterusnya. Dan Alif Lam, kata Rasulullah, aku tidak katakan satu huruf. Tapi dia adalah tiga huruf. Alif, Harfun, Lamun Harfun, Wamimun Harfun. Nah, Adapun yang lainnya dari kitab al barzanji itu tidak ada dalil bahkan di dalamnya berbagai penyelewengan-penyelewengan seperti yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya 6 nah, mereka penulisnya uh, mengangkat nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tingkat ya sifat ilahiyah naam dengan berdoa kepadanya ya qayasi ya maladhi Wahai engkau yang memberi pertolongan dan perlindungan. Ya Mujirus sa'ir. Wahai yang memberi perlindungan dari neraka sa'ir. Nah, ucapan-ucapan kufur barakalafikum. Yang meninggikan Rasulullah pada tingkat yang gulu berlebihan. Sampai pada tingkat ketuhanan. Nah, itu ada dalam kitab Al-Barzajjid. Lebih-lebih lagi di dalam kitab fasid al-murdah. Baik, kemudian beliau mengatakan pada poin yang ke-6 diantara penyelewengan-penyelewengan kaum Sufia ini wa minal mukhalafat 'inda Sufia an-nudhur lil auliya wa at-tawaf haula quburihim wa bina' al-adhrihah 'ala al-qubur wal adhkar 'ala sifatin wa lam yasyra' Allahu wa rasuluhu و الرقص عند الذكر وضرب الحديق وعقل النهر والتمائم والسحر والشعوذة وأقلهم أموالا ناسيب الباطل والاحتيال عليهم وإيرها كهيرون. Di antara penyelisihan-penyelisihan kaum Sufiyah adalah bernadar kepada para wali-wali yang dianggap sebagai wali-wali Allah, bukan bernadar kepada Allah. Sementara bernadar adalah ibadah, maka memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirkun. Man ya. Nadaroh oleh Allah fakad siapa yang bernadar kepada selain Allah dia telah berbuat syirik. Ya Allah Taala berfirman dalam Al Quran Yufunah bin Nadri, ayah khafunah yau kana syarruhu Mustatirah orang orang yang dipuji oleh Allah yang menunaikan nadarnya kerana Allah ya. dan mereka takut kepada hari yang berat siksaannya. Nah, sehingga mereka menegakkan nadarnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh bernadar untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, demikian pula tawaf di seputar kuburan mereka. Tawaf, sebagian mereka menganggap tawaf di kuburan para wali-wali lebih afdod daripada tawaf di Ka'bah. Seperti orang-orang Irak di Kuba, terhadap kuburannya Abdul Qadir Jailani ya dan orang-orang Mesir di Mesir terhadap kuburannya naam tokoh-tokoh mereka ya sampai hari ini barakallahu mereka tawaf di kuburan-kuburan mereka Kerana meyakini bahwa itu adalah amalan yang utama yang menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Kana udzubillah bahkan di Indonesia masih banyak orang-orang yang tawaf di kuburan ya atau di tempat-tempat tertentu yang diyakini memberi manfaat dan menolak mafsadat. Naam. Barakallahu maka tawaf di kuburan ini adalah syirkun billah. Kemudian membangun bangunan-bangunan di atas kuburan. Ya, membangun kubah-kubahnya atau rumah-rumahnya dan sebagainya. Ini haram. Ya, membangun al-driha al kubur. Ini diharamkan. Membangun rumah atau membangun kubah-kubahnya. Atau bangunan apa saja. Diharamkan membangun di atas kuburan. Nah. Barakalofikum. Karena itu wasilah-wasilah yang mentarkan pada syirkun. Akbar esyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai kemudian beribadah kepada penghuni-penghuni kubur. Naam. Bahkan membaca Al-Qur'an di atas kubur mengkhususkannya haram. Naam. Kecuali tidak ada niat mengkhususkan. Ya. Sehingga minimalnya kalau Menjadi kebiasaan itu bid'ah ah. Walaupun dia tidak meyakini ya Bahwa uh, Penghuni kubur itu Bisa memberi manfaat Atau bisa menolak mafsadat Mengirimkan bacaan-bacaan Al-Quran Al-Fatihah dan selainnya Yasin Tidak ada sunnah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Sama sekali tidak ada sunnah Dari para A'immatul Islam Dari madhab yang empat tidak ada yang melakukan demikian. Nah, entah dari mana sumbernya ini. Ini para kalafikum, yakni dari tokoh-tokoh sufiah. Nah. Ya. Dan ini jauhnya, zamannya sudah jauh para kalafikum. Ya. Zamannya Al-Barzanji, itu di zamannya Syekh Muhammad bin Abdullah Hak. 1115 meninggalnya, ya di abad Masehi ini di abad ke-17, 1700 kurang lebih 300 tahun yang lalu. 6. Barakalafikum. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya 30 hijriyah, sekarang 1446. Nam, jauh sekali zamannya dari sahabat, dari tabi'in, tabi' tabi'in tabi bahkan dari zamannya aimmatul arbaah mazahib yang keempat, Yang paling terakhir adalah zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang meninggal pada tahun 241 atau 242 Hijriah. 6 nah, Wal hasil Sufiyah ini muncul di akhir-akhir. Ya. Tidak ada di zaman Rasulullah para sahabat, para tabiin sehingga mereka tokoh-tokohnya menciptakan berbagai khurafat-khurafat bahkan kesyirikan-kesyirikan. Nah, sampai hari ini. Ya, secara khusus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka sangat banyak melakukan kedurhakaan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kaum Nasoro kepada Nabi Isa alaihi Nah, oleh karena itu telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya Sebelum Rasulullah meninggal, mewasiatkan khusus Untuk jangan berlebih lebihan kepada beliau Sebagaimana kaum Nasara berlebih lebihan kepada Nabi Isa AS Nah, ucapkanlah aku adalah hamba Allah seperti kalian Dan beliau adalah Rasulullah SWT <tuh> Barakallahu fikum Maka meyakini beliau dengan salawat-salawat rohnya hadir, sehingga mereka melakukan dengan uh, berjamaah, disambut dengan berdiri, ya bersalawat, Ya Nabi, Ya Habibi, Ya Rasul, Salamun Alaik, dan seterusnya. Dari salawat-salawat dan bentuk jenis-jenisnya, dengan keyakinan bahwa roh Rasulullah akan hadir. Nah, ini kurofat, keyakinan yang batil, tidak ada dalil Barakalofikum. Kalau ada, maka itu dalil yang dipalsukan, yang dibuat-buat. Nah, demikian para ulama kita menjelaskan berkait dengan hal ini. Al-Imam Ibn Hajar, Al-Imam an Nawawi Rahimahullah, Para imam tokoh-tokoh sunnah, Imam Ad-Daruh Qutni, Nah, menjelaskan kebatilan-kebatilan hadis-hadis -kebatilan hadith hurufat yang dibuat oleh mereka. Nah, sehingga tidak benar roh Rasulullah itu hadir. Ya. Hadis-hadis tentang keutamaan bersalawat, tidak ada sama sekali yang menunjukkan bahawa roh Rasulullah hadir, apalagi jasadnya. Sebagian mereka meyakini jasadnya hadir. Ya. Jasadnya juga hadir. Naam. Sehingga ada khilaf di kalangan mereka. Ada perselisihan di kalangan mereka. Ya, salah satu tokoh mereka Alwi Al-Maliki di Mekkah yang di zaman kita dia meyakini bahawa yang hadir dan menguatkan merujikan pendapat, yang hadir adalah roh Rasulullah saja. Adapun jasadnya tidak. Adapun tokoh-tokoh yang lainnya meyakini bahawa yang hadir adalah jasadnya pula. Karena sallallahu salamata wal afi'ah. Nah, ya, yang aneh adalah daidai yang muncul sekarang ini. Daidai kondan yang sangat tenar karena sebab ya inhirafatnya dolalahnya sehingga dia tenar dengan sebab itu ya karena manusia terhadap penyelewengan terhadap kesesatan itu lebih banyak pengikutnya jauh dibanding dengan pengikut terhadap kebenaran itu merupakan sunnatullah di sepanjang zaman Nah, pengikut kebenaran itu sedikit jauh dibanding dengan pengikut kebatilan Atau penyelewengan-penyelewengan Itu sunnatullah sekali lagi para kalafiqam Sehingga membutuhkan juhud ya, Kepada orang-orang yang benar-benar menginginkan kebenaran Butuh juhud perjuangan yang besar Nah, untuk membedakan mana orang-orang yang Komitmen di atas al-haq kebenaran. Dan komitmen istiqomah di atasnya. Dan mana orang-orang yang nah, tidak memiliki semangat, kecemburuan dan bergampang-gampangan. Bermudah-mudahan di dalam urusan-urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> nah, kemudian. Waladhkar ala sifat wa'ihat. Lam Allah. Mereka membuat zikir-zikir. Dengan bentuk-bentuk yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang berzikir dengan cara uh, bergoyang-goyang, berjoget. Ya. Ada yang berzikir dengan <coughs> uh, nam, berjamaah, melingkar, ya, berputar. Barakalufikum. Sambil seperti bersilsilah. Ya. Sekarang ada setiap selesai sholat, Langsung setelah berzikir berjamaah berdoa berjamaah berdiri kemudian berputar membentuk lingkaran salim salaman satu dengan yang lainnya dan seterusnya semua ini sunnah sunnah yang la hu la walakuata illa billah tidak ada sunnah ini perkara-perkara yang dibuat-buat Rasulullah para Sahabat tidak pernah melakukan demikian. Nah fikum. semua ini membutuhkan memahami Cara bersunnah dan bagaimana kita mencintai sunnah Rasulullah sehingga kita akan menjadi penduduk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Yomul Kiamah. Karena orang-orang yang al-muhibuliman orang ahbab yutia. Orang-orang yang mengaku cinta kepada orang yang dia cintai dia mengikut. Barakahlah dikom. Bukan menyelisihinya. 6. Sehingga nanti ada orang-orang yang di Yomul Kiamah di padang masyar yang mereka itu mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Ya, tetapi dia hari kiamat ketika Rasulullah berdiri-berdiri di bibir telaga beliau, ada al-hauf yang Allah berikan khusus kepada Rasulullah di padang mahsyar kelak ketika manusia seluruhnya berkumpul dari manusia pertama sampai terakhir. Di padang mahsyar ada syafa'at khusus yang yang diberikan oleh Rasulullah yaitu berupa telaga yang airnya itu disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya mengalir dari Sungai Al Ka'athar. Airnya telaga itu dari Sungai Surga Al Ka'athar. Inna a'au ta'ina kal Ka'athar. Wa solli lillabi kawanhar. Inna shaniyakawal abdah. Yang meminumnya air telaga itu yang gelas-gelasnya ada uh, keada di apa? Al kawak fisma atau an nujum seperti jumlah bintang-bintang di langit jumlah gelasnya seperti jumlahnya bintang-bintang di langit. Subhanallah. Siapa yang mencari baminul amyad mak baadaha abada. Siapa yang meminum menciduk dari air telagaku itu maka tidak akan mengalami haus lagi selama lamanya. Itu masih di mahsyar, belum ya belum hisap belum proses hisap barakah lebih Maka siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Tiba-tiba Rasulullah menyaksikan segolongan umatnya, umatul Islam terpelanting dan tertarik tidak mampu mendekat ke bibir telaga untuk menciduk airnya. Rasulullah heran dan ber bertanya berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, ummati ummati." Wahiy rakku itu adalah umat ke umat dalam riwayat ashabi-ashabi itu sahabat-sahabatku. <coughs> Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam Innaka la tadri ma ba'daka. Apa yang terjadi pada mereka itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau tidak tahu perubahan-perubahan yang mereka lakukan. Nah, mereka melakukan perubahan Dijelaskan oleh Imam Qadil Ibn Iyad Rahimahullahu ta'ala Atau Fudail Ibn Iyad Rahimahullahu ta'ala Bahwasanya Perubahan itu Baik perubahan pada agamanya Murtad Ataupun orang-orang yang melakukan perubahan Pada sunnah, tidak sampai murtad Masih muslim, tapi dia merubah-rubah Sunnah Rasulullah Ya. Sunnah-sunnah Rasulullah dirubah. Yang bidah-bidah dijadikan sunnah. Yang sunnah-sunnah dijadikan bidah dibalik. Ya, maka mereka itu terpelanting dan tidak mampu menciduk air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka orang-orang yang hendak mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang-orang yang memiliki Kecemburuan yang tinggi dan semangat yang besar Untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau Dan kritis di dalamnya Memisahkan mana yang sunnah Mana yang bukan sunnah Dengan dalil-dalil Al-Quran Dan hadis-hadis Beliau alaih salatu wassalam Dan pengamalan Penerapan para sahabat-sahabat beliau Ridwanullah alaihim jamiat Nah, maka fikir itu adalah ibadah Membutuhkan Ya, Uh, syarat mencocoki sunnah Rasulullah ya, secara logika contoh ringan kita bisa mencontohkan misalnya para barakalawikum zikir masuk masjid kita ganti dengan zikir masuk WC ya, walaupun itu zikir tapi bukan pada tempatnya ya, siapa yang melakukan dengan sengaja, maka dia akan berdosa Barakallahu Ya, salat yang dua rakaat dijadikan tiga rakaat karena lebih banyak itu lebih bagus. Dia akan berdosa. Ya, berarti tidak semua hal yang baik ya atau ibadah itu dilakukan dengan semau-muanya. Tetapi aturannya harus mengikuti sunnah Rasulullah. Sehingga itu Syarat diterimanya amal yang terkandung dari dua kalimat syahada la ilaha illallah ikhlas dan mu'anna anna rasulullah adalah ittiba mengikuti sunnah beliau sehingga ketika hilang salah satu dari dua syarat ini maka pasti amalan itu tertolak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum Naam kemudian mereka juga melakukan ya berbagai bentuk-bentuk sihir ya atau tamaim seperti memakan api ya melakukan sihir-sihir di hadapan para khalayak naam atau sulap-sulap ya dalam rangka untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil ya sehingga nanti orang akan memberikan sedekah dengan atraksi sihir atau sulap itu ya Naam, dengan berbagai jenis-jenis Barakallahuikum Semua itu diharamkan di dalam Islam Sebagian mengatakan sulap Tidak mengapa La para Barakallahuikum Al-imam An-Nawawi Dan para imam-imam ahlu sunnah Menjelaskan syaudah itu sulap Bagian daripada sihir Naam, sehingga Sulap itu diharamkan Di dalam syariat Islam Naam Yang mengantarkan minimalnya kepada sihir kalau ya dia melakukannya dengan cara-cara ilmiah. Nam, tetapi itu jarang ya para kalafikong. Sebagian mereka menganggap itu sulap. Dia ya ini bentuk-bentuk uh, keterampilan kecepatan tangan. Ya, kalau murni seperti itu. Nam, tidak mengapa. Tetapi tidak boleh. Dijadikan di tempat kalayak ramai, menjadikan orang bertepuk tangan, tertawa, dan sebagainya. Semua itu melanggar dalam syariat Islam. Ya, dalam hadis Barakalafikom, uh, Rasulullah SAW bermakna beliau mengatakan bahawa orang yang menjadikan manusia itu tertawa, ya, iaitu dari para pelawak atau berbohong untuk menjadikan orang lain tertawa maka itu semua adalah haram Naam. maka ketika dilakukan di halayat ramai, lalu manusia bertepuk tangan ya bertepuk tangan tasyabbuh bil kufar menyerupai orang-orang kafir dan lain sebagainya, maka itu menjadi haram walaupun dikatakan tidak mengandung sihir 6 <tuh> Walhasil, mereka melakukan itu untuk mengambil harta-harta manusia. Dan itu cara yang haram. Barakallahu fikum. Kemudian, al-syeikh rahimahallahu ta'ala menjelaskan dalam menjawab pertanyaan yang berikutnya. Yaitu, ma hukmu man yarmial islam bir raj'iyah. Apa hukum orang yang mengatakan atau menuduh islam. Bahwa Islam itu agama kemunduran, ya, rejaiannya yani mundur, keterbelakangan. Maka Nabi Billah ini tuduhannya musuh-musuh Islam kata beliau, ya, orang-orang kafir menuduh Islam demikian untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, <tuh> maka Islam adalah agama yang maju, agama yang terdepan, ya, yang menerima perkembangan zaman para khalifah. Ya, bukan agama yang kolot. Ya, selama perkembangan itu mendukung dalam kebaikan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa aiddulahum masata'tum min quwwah." Persiapkanlah kalian dari kekuatan-kekuatan kalian sekebampuan yakni dalam berperang, ya, mempersiapkan fasilitas, alat fasilitas yang kita mampu. Naam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum ma'lamu ma bi umuri dunyako. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Naam, maka selama perkara dunia itu tidak haram, tidak melanggar syariat Allah taala, maka Islam mendukungnya. Naam, Islam tidak melarangnya bara kita kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi Islam bukan agama yang mengajak pada kemunduran, lah. Tapi sebaliknya dia mengajak pada kemajuan, kepada perkembangan, ya, teknologi yang berkembang. Islam mendukungnya Barakalafikum selama sekali lagi tidak melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wataala. Nah. Al-Islam Yakmu Rujuk Ila Kitabil Wasanat Rasuli Shallallahu Alaihi Wasallam Wa Amal Sahabatih Islam memerintahkan untuk merujuk kepada Kitab Allah, kepada Sunnah Rasulnya dan kepada para amalan para Sahabat Sahabatnya. Nam, baik dalam keimanan, dalam akidah, dalam akhlak, di dalam jihad dan dalam segala hal urusan-urusan dalam Syariatul Islam maka Islam memerintahkan untuk kembali kepada kepadanya. Kitabullah pada sunnah Rasulnya dan kepada para a'immatul salaf, para tokoh-tokoh pendahulu Islam yang soleh, baik dari kalangan sahabat tabi'in ataupun Tabi tabi'in dan seterusnya para talafikum yang mengikuti mereka dengan ikutan yang baik. Enam. Sehingga Islam adalah agama yang mempunyai Mendukung ya kepada kemajuan perkembangan. Barakalafikum bukan agama yang kolot. Sebagaimana yang diucapkan oleh musuh-musuh Islam. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Hal yujdar bina an tu'raf al-mabadi al-asriyah wa turukus sufiyah apakah pantas bagi kita untuk mengenal atau anna'rifa al mabadi' al asriyah untuk mengenal perkembangan-perkembangan di zaman kita sekarang dan apakah wajib bagi kita untuk mengikuti jalan-jalan sufiyah ini sudah dijelaskan nah maka dijawab oleh beliau na'am yujdar bina anna'rifaha litu jannibaha Kita wajib atau pantas untuk mengenal ya, jalan-jalan sufiah dan yang semisalnya untuk kita menjauhinya. Nah, dan tidak memujinya. Ya. Karena memuji kesalahan, memuji penjelewengan itu dilarang di dalam syariat Islam. Apapun bentuknya. Ya, beliau menjelaskan. Di antara dalilnya adalah ucapan Hudayfa ibni Yaman, "Rabbul Allahu taalaan." Nam, iaitu dalil ketika kita mengetahui kebenaran, sebaliknya juga kita penting untuk mengetahui lawannya, yaitu jalan-jalan kebatilan atau kesalahan. Dalilnya adalah hadis Hudayfa ibni Yaman dalam riwayat Imam Muslim, "Rahimahullah." Ini hadis yang cukup panjang Barakalofikum yang memerlukan uh, penjelasan. Insyaallah taala dan mengandung faedah yang sangat baik <coughs> di dalam hadis yang mulia ini. Nah, saya bacakan lafadz dari hadis tersebut. Kata Sahabat Hudhayfa bin Yaman, beliau adalah Sahabat yang banyak mengetahui rahasia-rahasia rahasia yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau digelari dengan sahabat sahibus sir pemilik rahasia Nabi kita s.a.w beliau mengatakan kanan nasuh yas'aluna rasulullah anil khair, manusia bertanya tentang kebaikan kepada rasul, wakuntu as'aluhu anishyar, adapun aku datang bertanya tentang kejelekan makhaufatan an yudrikani, karena aku takut kejelekan itu akan menimpa aku, yakni sepeninggal rasulullah Fakultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin washar. Maka aku katakan ya Rasulullah, sesungguhnya kita dulu di zaman di dalam jahiliyah dan dalam kejelekan. Pada anam Allahu bihadal khair. Lalu Allah datang mendatangkan Islam yang merupakan kebaikan ini. Fahl ba'dah dal khair min syar. Apakah setelah kebaikan ini ada lagi kejelekan? Ya Rasulullah Maka Rasulullah menjawab Naam Ada Kultu hal ba'da dhalika syar min khairin Apakah setelah kejelekan itu Masih ada lagi kebaikan Kala naam Dijawab Rasulullah Naam masih ada Wafihi dahan Tapi kebaikan itu Terdapat di dalamnya Pengkaburan Kabur Ada asap yakni Yang menutupinya Atau awan Qultu amad da Aku bertanya, apa asapnya kekaburannya itu ya Rasulullah? Qala maka Rasulullah menjawab, Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtajuna bi hadi ta'rifu minhum wa Yaitu kaum yang bersunnah dengan selain sunnahku. Yang berpetunjuk dengan selain petunjukku. Engkau mengenal mereka? yakni pada mereka ada kebaikan dan pada mereka ada kemungkaran yakni engkau mengetahui kebaikan ke, ke, kebaikannya demikian pula kemungkarannya pada kaum tersebut nah ini jelas tidak keluar darinya yang dimaksud tahlul bid'ah yang bersunda dengan selain sunnah Rasulullah dan lebih senang dengan bid'ah-bid'ah ya mereka muslim, pada mereka ada kebaikan. Ya, bukan kafirin. Namun ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahon, penghalang, ya, yang mengkaburkan kebaikan. Nah, bagaimana asap, ya, yang yang menyelimutinya. Barakallahu fikum. Kemudian kembali sahabat Hudzaifah bertanya, "Faqultu hal ba'da dzalikal khair min syarrin?" Apakah setelah masa kebaikan yang ada kabut-kabutnya ini tadi ya Rasulullah, masih ada lagi kejelekan? Masih ada lagi kejelekan? Qala dijawab oleh Rasulullah, "Na'am." Masih ada lagi kejelekan. Jadi, zaman Islam, zaman jahiliyah sebelum Islam, datang Islam, zaman kebaikan, tapi setelah itu ada kejelekan. Setelah kejelekan, ada lagi kebaikan. Namun kebaikan itu ada kabut-kabutnya. Setelah kebaikan yang ada kabutnya ini datang kejelekan, datang masa keburukan yang jelek. Apa itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilaiha kudafuhu fiha." Munculnya para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Jadi ini wahyu dalam berwajat Muslim hadis yang sahih dalam berwajat imam Muslim. Rasulullah menyebutkan diantara masa kejelekan itu adalah munculnya da'i-da'i yang mendakwakan, berdakwah tapi kepada kesesatan. Kepada pintu-pintu neraka. Muli Yadubillah. Ini wahyu dari Rasulullah. Dan itu pasti ada. ya. Dan ada di zaman kita sekarang, kita telah menyaksikan. Betapa banyaknya. Nah, tidak terhitung di seluruh dunia. Yaitu doa Allah Bawa Bejahanam. Siapa yang menerimanya maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang itu tadi akan mencemplungkan dia ke dalam neraka. Ya, karena yang dia dakwakan adalah keburukan. Ya, kultu ya Rasulullah Sipum Lanna. Ya Rasulullah, coba gambarkan pada kami. Siapa mereka itu? Para dai dai tersebut. Maka Rasulullah menjawab, qaumun bin jildatina wa yatakallamu nabii alsinatina. Mereka adalah kaum yang kulit-kulitnya sama dengan kulit kita, warna kulitnya. Mereka berbahasa dengan bahasa kita, yakni bahasa Arab. Ya. Yakni mereka orang-orang muslim. Ya. Kaum muslimun tetapi berlumuran dengan berbagai inhirafat berbagai penyelewengan-penyelewengan para -penyelewengan. khalafik. Naam, qultu ya Rasulullah fa in adraka nidzalik. Ya Rasulullah, apa yang kau wasiatkan? Bagaimana pandanganmu jika masa itu aku dapati? Naam. Aku mendapati masa itu. Subhanallah. Ini semangatnya para sahabat, ya. Padahal zamannya di zaman Rasulullah beliau tetapi beliau sudah meminta kepada Rasulullah untuk menggambarkan kalau-kalau zaman itu beliau masih dapatkan maka Rasulullah memberi wasiat yakni talzam jama'atul muslimin wa imamahum hendaklah engkau berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin mereka ah jemaahnya kaum muslimin dan pemimpin mereka ya yang dimaksud jamaah ditafsirkan oleh sahabat Abu Abdurrahman ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Talawwahu dalam riwayat yang sahih, al-jama'a adalah al-hakku wa ahluhu wa ingkunta wahda. Kebenaran dan orang-orang yang komitmen di atasnya, walaupun sendirian, walaupun satu orang, itulah al jamaah Yaitu ukurannya adalah kebenaran. Ya, nah kalau ada pimpinan kaum muslimin Ya, Kalau ada pimpinan kaum muslimin bersama dengan masyarakatnya, seperti kita di negeri Indonesia, presiden dan segala pemerintah yang di bawahnya, maka itu namanya jamaah. Ya. Kebenaran yang ada padanya, kita dukung. Ya, adapun kesalahan, maka kita nasihati dengan sembunyi-sembunyi. Itu kalau pemerintah. Tetapi dari sisi ketaatan, mendukung berpegang teguh dengan mereka tidak mencelanya tidak mendemonya itu adalah kebenaran itu adalah berpegang teguh dengan jamaah sehingga berpegang teguh dengan jamaah yakni kepada pemerintahnya penguasanya dan pimpinan mereka Barakalofikum kenapa karena ini kemaslahatan Ya, tidak adanya kepemimpinan itu madorak yang besar. Atau ketika kepemimpinan dirongrong, maka itu kerusakan yang besar, yang sangat berbahaya. Mengancam keselamatan Islam dan kaum muslimin dan wilayahnya. 6. Fakultu, fa'in lam takun lahum jama'a walah imam. Kalau pada masa itu, ya Rasulullah, tidak ada kepemimpinan. Tidak ada jama'a, tidak ada imam. Maka Rasulullah mengatakan, fakta ziltilkal biroqul lah. Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu, sekalipun engkau harus sendirian berpegang di akar pohon sampai kematian menjemputmu. Nah, itu wasiat Rasulullah SAW. Kita akan jelaskan lebih terperinci insyaAllah, terkait dengan penjelasan riwayat ini pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha anta astagfiruka wa atubu ilayk akhiru dawanan alhamdulillah rabbil